обливання не просто просте, а зовсім скромне, не сказати аскетичне. Шафа, диван, два крісла. Навіть стола у кімнаті немає. Давайте сядемо на кухні, тут затишно і тепліше, ніж у кімнаті. І стіл і чай все необхідне для життя. Чайник загудaє моно і лагідно, засвітився вогник газової плити, стало тепло. Валентина відчула, що тремтить від холоду весняної ночі, від пережитого страху й обурення, від... Від чого іще? Від чого ще тремтять люди? Вдома Віталій Сергійович виявився зовсім іншим, не таким, як за порогом цієї кімнати. Вдома він був господарем. Поставив на стіл тацю з коробками чаю різних сортів. Вибирайте до смаку. «Цукор у красивій цукорничці». Печиво не в пачках, як мало б очікуватись у Холостяцькій оселі, а на красивій, подовгастій тарелі. Печиво, щоправда, куповане, але смачне. Валентина пригадала, що в машині завжди тримає запас солодких сувенірів на випадок такого несподіваного візиту. У Маркіяна навчилась. «Ні, не треба, Валюшу. нам вистачить, хіба ні?» І Тонков обдарував її своїм густосинім поглядом. «Чому густосинім?» замислилась Валя. У нього ж голубі очі, точно пам'ятаю, голубі. Чому синім, чому густо? Найшла над чим замислюватись. Замислилась просто так собі, з І Від раптового розслаблення усіх зібганих і зав'язаних джгутом думок і почуттів. Сиділа, немов принцеса, на звичайнісінькій кухонній таборецці, яка цілком замінювала трон. І почувалася справді принцесою. Стежила, як чоловік, чи не уперше в її житті саме чоловік, а не вона, розстеляє на столі серветку, нову і чисту. Ставить свічку, зовсім нову, у вигляді червоного пасхального яйця, не згірш від вишуканої господині, розставляє чашки, ложечки. Свічка спалахнула гаряче і червоно. «Я вимкну світло, гаразд?» Вони опинились у тихій напівтемряві, яка одразу наблизила на віддаль простягнутої руки і шепоту. «Скільки вам ложечок цукру?» Сам насипав, сам розмішав. Дивно. Ці рухи ложечкою в її горнятку видались заворожуючими. Наче на ложку, а чарівну паличку взяв до рук, таких тонких, таких красивих, Таких теплих, таких рухи ложечкою в її горнятку видавались еротичними, збуджуючими. Вони водночас хвилювали і заспокоювали. Цими ж руками він зовсім недавно заламав за спину Вікторові також зовсім не кволі і треновані професійно убивати кулаки. А йому б на піаніно грати такими пальцями. Чи розмішувати цукор у горнятку Валентини? Ці повільні рухи зовсім заколесали її. Тут, у цьому барлозі, вовка-самітника, цього фідуна, чарівника, обавника, мольфара. Зі стін і стелі мали б зависати жмути сухої трави, десь у кутку мав би блискати жовтими очима чорний відімський кіт. У казані повинно булькотіти приворотне зілля. Але звичайний чай Ліптон у цьому барлозі – Засолоджений цією чарівною ложечкою, цим чудодійним цукром, ледь скроплений цим незвичайним превалоротним лимоном, вже з першого ковтка удіяв своє. А Валентина відчула дивне наповнення отого неописаного наукою органу, що містився десь поблизу серця. А може нижче? Бо кожен ковток чарівного чаю падав здавалось, повз шлунок просто униз – Стікав гарячим струмочком на самісіньке дно, Грів, підігрівав, розігрівав. Свічка теж без сумніву особлива, Чарівна освітлювала тим особливим, Червонявим полум'ям чомусь не обличчя, А знову ж руки, ті чарівні, живі, Магічні руки і слова. Чарівні, магічні, чудодійні слова, Ставалося, вони не мали змісту, значення. Хто значе, взагалі були вимовлені українською мовою, а не санскритом –